І всі знають, що то смітник і бите скло, а він не знає. Тобі переведе життя і собі. Знайди доброго і роботящого хлопця, щоб тебе любив, дім і родину. Бо ті химеруваті, окрім себе і химер своїх, нічого не знають. Хочете сказати? З неймовірним здивуванням, мовила дівчина, її зелені очка стали великі, їх смарагдово засвітили. «Що не були щасливі з паном Богданом?» «Трохи була, гріх сказати, а більше – ні», так само тихо мовила пані Катерина. «Ті його змії вівали, мені вже в печінках сидять». «Ну нехай, ну хтось їх колись насипав. Насипав, то й треба було. Є вони, то хай собі й будуть. А його вони ніби одурманили. Нічого більше не знає і не хоче знати. Ніхто, мовляв, їхньої загадки не розгадав. А коли й не розгадав? Ну що з того? Кому від того ліпше чи гірше?» Мені навіть здається, стара нахилилася за столом і зашепотіла, що він не дуже і хотів те розгадати. Бо коли б розгадав, то й химера щезла. Чим би собі голову забивав? Ото як дитина ціле життя грався і ще й тепер на той світ дивлячись, хоче гратися. Не потурай йому, дитину, «Не потурай, дай хоч перед смертю заспокоїтися. Хай про Бога ліпше згадає і про гріхи свої». «Гадаєте, в нього були гріхи?» – тихо спитала дівчина. «В усіх людей є й були гріхи», – відказала стара. «Інакше б до цього часу не дожив». І раптово вразили дівчину ці мудрі слова, що вийшли із ветхих вуст. Хоча до кінця сенсу їхнього не надбагнула. Але не кожна мудрість сприймається через сенс. Інколи тільки прочувається і цього для таких от горобчиків, як ця зеленоочка, буває цілком досить. Отож радити мені з ним найти. Питав наївно Горобчик. «Раджу йому і тобі не йти, бо це ще одне несамовите доряду», відповіла стара. «А він сказав, майже прошепотіла дівчина, кинувши оком на двері, за якими й досі стояла глуха й мертва тиша, «Ехе ж, мені сказав, хочу подивитися на них, тобто на ті вали аж маряться». — Вправді таке сказав, — насторожилася пані Катерина. — А то ж, — видихла дівчина, — і я боюся, що може піти сам. А це ж гірше, ніж би пішов зі мною. Стара задумалася, ніби перетворилася у грубо тесану дерев'яну скульптуру. І вже нічого живого не побачила в ній дівчина, а лише всохле дерево. А в сухлі дерева часто подобають на скульптури, створені дикою фантазією, і майже завжди в них відчай та відчуття смерті. Прохання і чекання, і мовчазне волання до неба, приречена упокореність і порив до руху. Але жодного руху вчинити вже не спроможні. Отакою стала та стара, і дівчина, хоча й мала ще була, й нерозумна, хоча багато не знала, а ще менше розуміла, якимсь сьомим чуттям збагнула, власне, провідчула. Не тільки вона розуміла сивого лева, але й ця нерухома, майже перетворена у всохле дерево жінка кульбаба І стара, втямивши це, раптом здалася. А може не мала сили змагатися, через що, наче равлик,